Lad os sige, at du har fået årtidets stenslag, så hele forruden revner. Ej, så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød. En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Nå, Ida, vi, vi talte jo om, om alkohol sidst. Ja. Om vores forhold til alkohol, og vi blev ret hurtigt enige om, at ingen af os nogensinde kom til at stoppe, Madrik. Og vi blev også enige om, at der, det er en. Det selvfølgelig er faktisk ikke, at vi fik konkluderet, men det er en råden, underlig, mærkelig kultur, der ja, ja. er omkring alkohol. For 100 procent. Fordi at vi jo begge to elsker det, men også. Altså sådan, og, og, og ikke kan lide, når andre ikke drikker, ja, ja. men også hader, når vi ikke selv vil drikker og andre vil have, at vi skal drikke. 100 procent. Vi er dobbeltmoralen selv der. Altså 100 der er mange sådan små, virkelig underspillede ting i, i det. Men ja, det, vi, vi kom frem til mange ting. Eller vi fik i hvert fald talt om mange ting, jeg ved ikke, om vi konkluderede noget. Det er slet meget. Altså, det vi i hvert fald bare talte om, det var, at vi vil altid drikke alkohol i vores liv. Selvfølgelig udover hvis, at... ja, det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, vi stadig ikke vil drikke alkohol. Selvom at vi havde for højt levertal, ligesom dengang jeg var i Leopold. Noget til gengæld, jeg håber på at komme til at stoppe øh, i takt med at blive ældre, det er, at jeg ikke får så slem tårer, som, øh, som jeg har nu, når jeg drikker. Fordi jeg simpelthen ikke. Øh, fordi jeg drikker meget for fuld. Jeg er murals tømmermand. Jeg har anxiety, som du kaldte. Tømmerbobs. Nej, ikke det der tømmerbobs Jeg er tømmermand. Jeg har beer blues. Jeg har søndags blues. Jeg har. Men må jeg gerne spørge dig om noget, når du siger slæmme tømmermand. Mener du så så mener du de psykiske? Altså så mener du det her. Du mener ikke altså så fysisk slæmme tømmermand. Nej, men fysisk tømmermand det er ikke slemt for mig. Altså sådan, det der med at føle man har fået testen en flot altså en en Det er ikke sådan. Det er bare hvad det er. Det er de psykiske. Jeg synes, der er de slemme. Altså, ja, ja. Fordi med ondt i hovedet og kvalme og sådan noget, det går jo over. Ja. Det er jo bare lige sådan, tag nogle panodilpiller, sov det væk, få kastet op, så er vi jo videre derfra. Mm. Men de psykiske kan jo nærmest sidde i kroppen en uge, føler jeg. Altså, hvis jeg har virkelig fucket op fredag, så tænker jeg stadigvæk over det onsdag midt på ugen. Ja. Og den sidder i mig, og, øh, og, jeg, og, og jeg trækker mig fra folk, jeg har været i byen med, fordi jeg ikke kan overskue og, øh, og mødes med dem ædru. Mm. Altså, det er jo det værste. Jeg ved, det er øh, også noget som julefrokoster. Jeg kan huske øh, også en julefrokost herude, hvor jeg har været rigtig, rigtig fuld. Mm. Øhm. Var jeg der der? Ja. Og, øh, Når du ser herude, så er det jo på radioen The Voice. Ja, på radioen, ja. Hvor vi har haft en og jeg har været rigtig, rigtig fuld og talt med alle mennesker og sagt en masse ting. Ja. Og jeg kan ikke huske, hvad jeg har sagt. Nej. Der undgik jeg at komme på arbejde øh, sådan indtil ja, onsdag. Hvordan kunne du det? Uge efter. Jamen, Eller, fordi jeg, jeg ikke skulle... nej, men det var jo her, hvor jeg lavede Nå, nogle ting, jeg godt kunne lave hjemmefra ja, okay. og sådan noget. Så jeg undgik at komme på arbejde, fordi jeg simpelthen kunne overskue mm. og ligesom møde de her mennesker. Jeg, jeg ikke ved, om jeg havde fucket op overfor. Så altså, altså helt klart det psykiske. Men føler du, når du har det, at det er det, det der med... Ikke at altså sådan, kunne huske ting og være flov over for andre mennesker, eller er det også sådan, endnu dybere end det for dig? Altså hvor du også bare sådan, kan mærke en kedattethed, for eksempel, og en, sådan en, måske endda sådan lidt ængstelighed, eller sådan en, øh, der er ikke noget håb forud-agtig følelse i kroppen. Eller er det mere den der sådan, uh, hvad gjorde jeg i går, var jeg dum, øh, hvad hedder det, øh, sagde jeg et eller andet, jeg ikke skulle have sagt til nogen, eller dansede jeg på et bord? Jeg tror, det er sådan lidt en blanding, fordi jeg både tænker over min egen opførsel, fordi jeg altid tænker på, om jeg var for meget, og om folk synes, jeg var irriterende og sådan noget. Men det var også, altså jeg har også meget den her med, at, at de følelser, jeg har nogle gange over mit hoved i løbet af hverdag, hvor jeg ikke har været fuld, mm. det er med at jeg er bange for, at folk ikke kan lide mig, jeg er bange for, at folk vil være, ved, altså vil være, ved, vil være venner med mig, de bliver forstærket, mm. når jeg drukker alkohol. Så de bliver endnu værre, når, når jeg først går ned den her vej hvor at jeg er bange for, at jeg har været for meget, fordi så de siger et eller andet klik, altså de gør et eller andet ved de normale tanker, at ligesom prøver på at holde nede. Fordi nu har jeg fået alkohol, jeg tømmer mand, jeg har det dårligt, men så går det bare op i en højere enhed. Så bliver det et helvede. Jamen jeg tror også, det er det, der er rigtigt de nøjeren ved alkohol, det er jo, at det netop altså sådan dagen efter forstærker sig, hvis man går rundt og har været ked af det over noget, eller hvis man ikke er i balance, altså sådan, så bliver det bare endnu værre, de følelser. Mm. Ikke? Mm. Altså det, det tror jeg egentlig, du har ret i. Jeg, jeg, jeg føler meget, altså, sådan, jeg, altså min angst bliver for eksempel altid forstærket. Jeg kan godt bare have været ude og spise og øh, fået måske en lille tår over tørsten. Ikke været stiv eller noget, men bare sådan altså stadig været hjemme kl. 23, eller hvad ved jeg. Mm. Men så vågnede op dagen efter, og så have angst. Altså sådan, så have total ustandsligt tankemøller hele dagen, og have paranoia på, og føle, at hele verden har et komplot bag min ryg, hvor alle taler om mig, og kender til en virkelighed, jeg ikke kender til. Og du ved lige pludselig, begynder jeg at jeg får sådan nogle mærkelige flashbacks for dumme ting, jeg har gjort i løbet af mit liv. Mm. Og, og du ved sådan, hvor det sådan. Det er jo ikke engang moralske tømmermænd, fordi jeg gjorde intet. Det handler ikke om aftenen for inden. Det handler om mig som person. Lige pludselig så hader jeg bare mig selv, fordi ja. jeg har drukket alkohol dagen inden. Og sådan tror jeg egentlig også, man kan få det. Og det er jo egentlig sjovt, det hedder moralske tømmermænd, fordi det har ikke rigtig noget med, at man skammer sig over, over aftenen inden at gøre. Det har bare noget med, hvor fucked op alkohol påvirker din psyke at gøre. men det er satans aftevand. Altså, det er virkelig... Øh, altså, det er noget, som for mig i hvert fald fremmer alt det dårlige nærmest, jeg har oven i mit hoved. Ja, ja, det, er det, det du siger. Så hvis du for eksempel, som vi har snakket om, går rundt for tiden, og, og, og har det lidt svært, og måske har et dårligt selvværd, og ikke rigtig kan finde ud af, hvilke ben du skal stå på lige nu, og sådan, så bliver det jo værre, ikke? Altså, jo, jo. Sådan, Så er det jo også den slags følelser, tænker jeg, du kan vågne op med, og ikke bare sådan, hvorfor knækkede jeg mig ind på dansegulvet? Men også sådan, skal nogle, hvad skal der blive af mig? Ja Agtig følelse ja, ja. Ikke? Det altså bare så, at, her. Alt er sådan lidt håbløst På en eller anden måde 100%, 100 og, man kan ikke, altså, og, og det store spørgsmål er Kommer det nogensinde til at blive normalt igen Altså kommer jeg nogensinde ud af den her mm. sænk? Og, og, og, og, og kan fungere igen nogle gange Altså jeg har virkelig lagt nogle gange sådan, Og rystet både fordi jeg drukket for meget alkohol Men også bare sådan været helt lammet i mine ting Og tænkt ja. Jeg kommer ikke ovenpå igen. Altså for, mig, gang. for mig der handler det også meget om de der, fordi ja, en ting er at den slags, man, men nu skal jeg jo ikke sidde her og pusse min klor. jeg tror mig, har også vågnet op med kombinationen af noget, eller vågnet op og kun tænkt, hvad for glad jeg i går, fordi jeg har gjort et eller andet så flot eller mm. dumt, eller et eller andet. Ikke? Øhm, og, og det er bare de der sekunder fra, når man ligger i sin seng, strækker foran lidt ud fra dynen, Mm, vender sig lidt om. Øjnene er stadig lukket. Mm, man, man kan ikke finde ud af, er det bare en tirsdag morgen, eller er det virkelig søndag? Og lige så kommer jeg i tanke om, det er søndag klokken er kvart i 16, og du har stået på en bardisk, og har øh, haft kopperståler på, og danset til en eller anden sang, og du ved, øh, smidt behoen, eller hvad ved jeg. Altså, og så, sådan, så er det der, man skal overveje, vil jeg åbne øjnene, og face reality, eller skal jeg bare lukke de her øjne og aldrig nogensinde åbne dem igen? Der er så mange sådan gange, det hvor er det? er der, der lille, lille øjeblik, uh, det har jeg godt nok ligget mange gange. Jamen, der er så mange gange, hvor jeg nærmest bare tvunget mig selv til sådan, sov nu. Sov nu. sov nu, sov nu, sov nu, sov nu. Du er ikke klar til det her. Du Men er virkelig klar til det. Det kan jeg for eksempel ikke, når jeg har mænd, så har jeg aldrig nogensinde kunne sove. Altså sådan, fordi jeg bliver så restløs, og fordi jeg ved, at i sekundet, jeg lægger mig ned på puden og lukker øjnene, så kommer alle. Fra aftenen, fra ja. Og alle tankerne kommer snigende ind i mit hoved. Så når jeg har tømmermænd, så har jeg virkelig sådan brug for at være sammen med andre mennesker og tale og tale og tale. Og jeg har brug for, at andre mennesker skal bekræfte mig i, at jeg er en, en god og sød person. Og at øh, det, jeg gjorde i går, var fuldstændig lige meget. Og at jeg udover det også er nok skal blive til noget her i verden. Ja. Jeg kan ikke lægge mig ned. Jeg kan ikke lægge mig ned og lukke øjnene, fordi så har jeg ingen kontrol over, hvad der foregår inde i mit hoved. Jamen, det er så altså rigtigt. Jeg, altså, jeg har fint nok ved at fælde søvn om aftenen, fordi der har været så fuldt. At jeg bare, lige så snart, når, min, altså når mit hoved lander på hovedpuden, så mm. sover jeg. Men så sover jeg to timer, og så skal jeg op, fordi alt snorer, jeg skal kaste op, fordi jeg har drukket så alkohol, så kan jeg ikke sove igen. Fordi så begynder jeg at tænke, tænk, tænk, tænk, tænk, tænk. Alle de her tanker, tænk aften igennem. Også fordi, så er der lige pludselig noget, jeg ikke kan huske. Så tænker jeg ned til mindste detalje, så er måske drømt noget på de her to timer. Mm. Så bliver det lige pludselig sådan, går ind og og erstatter det, der rigtig er sket, og så tror jeg at nærmest, at jeg har jamen, altså, slået ihjel. Altså. Hvad er egentlig dine værste moralske tømmermænd? Kan du huske mm. dem? Altså, eller sådan, du behøver ikke at være moralske, men eller sådan, kan du bare huske en gang, du har haft det dårligst, da du vågnede op? <laughs> der, <laughs> oh, mm. det, det kan også bare være den, der først popper op. Ja men altså, jeg tror, den der først popper op, men det er jo fordi, jeg, jeg var, blev ikke mig selv på en eller anden måde. Det gør jeg jo sjældent, når jeg drikker så meget alkohol. Det kan også være, at det er den person, jeg rigtig er. Det er en gorilla. Men på en studietur engang, der det tyder, i, i Malaga, der var vi afsted i 14 dage. 14 og sådan, dage? 14 dage, vi boede ved en spansk familie, og det var et helvede, oh, fordi ingen af os kunne spansk. Øh, men der var vi rigtig meget i byen, og der kan jeg huske på, da vi har været afsted de der 12 dage, da vi er på en bytur, og jeg bliver rigtig, rigtig, rigtig fuld. Det er grimt. Det er grimt. Ja. Og øh, jeg ved ikke, hvad det er, der ligesom gør, at jeg lige pludselig bare øh, jamen knækker sammen i grådet. Men, men, men jeg græder, som om at jeg har mistet hele mit stamtræ. Altså jeg græder, og jeg er utrystelig. Der er ikke nogen, der kan trøste mig. Og det er lige meget, hvad folk siger, så jeg hulker, der er snot ud af næsbordene på mig. Ja. Altså, det er fuldstændig sindssygt meget grader Og det er underligt, fordi jeg plejer altid at, at være sindssygt glad, når jeg, når jeg ligesom drikker. Mm. Men her var jeg så ked af det, og det var foran hele min klasse. Altså, hele min klasse, og alle drengene, stod bare ved at tabe og var sådan, hvad fanden er det, der foregår? Mm. Altså, hvad fanden sker der? Og... Øh og jeg kan huske, at der gik jeg øh, i klasse med min ekskæreste, og hun stod også lidt og tænkte, Hva, hvad fanden er det egentlig der sker? Og jeg græd og jeg græd og jeg græd og jeg sagde til dem, at nah, I skal bare lade mig være, jeg går en tur og selv ned ved havnen, og de tænkte, nej, jeg nej, skal ikke ned til havnen, han skal satte ikke ned til havnen, han hopper jo i. Ja. Altså de var jo virkelig bange for, at det var der, fordi de vidste ikke hvad der, altså sådan, de vidste ikke hvad det var. Ja. Og, jeg græd, og jeg græd og jeg græd og græd og græd og dagen efter der var en job og var sådan, hvad fanden, fandtskederen ligger? Det, lidt, det, lidt, altså, det Du kunne ikke grad. komme ind til en idé om, hvad der var sket. Overhovedet ikke. Jeg vidste ikke. Og jeg blev ikke klogere på det. Og jeg, og jeg kunne ikke stoppe med at græde. og Jeg ligesom græde også dagen og så efter. Så kan man jo godt vende situationen. Jeg græde ikke dagen efter. Nej, nej. Nå. Men jeg blev ved med at græde på aftenen. Ja. Indtil der sådan kom nogle, vi vender sagde, af. Så bare at vi bare skal hjem. Ja. altså. Du går jo og du, du græder. Jeg den gode stemme Jamen Også ja. fordi sådan lidt, nu tror jeg heller ikke, der er flere tårer tilbage. Ja. Altså, så skulle du i hvert fald til at drikke med alkohol, hvis du skal til at kunne græde mere. Men der var virkelig bare sådan, dag, dagen efter, sådan, der begyndte jeg at tænke over sådan, er der egentlig noget, jeg går overkæder i? Ja, det kan jeg da godt forstå. Altså, øh, <laughs> en god har, har jeg det egentlig godt? Ja. Øh, men altså... Så, ja. Men du kom ikke frem? Altså, jeg kom ikke frem Folk må også være nysgerrig Du må have fået spørgsmål 200 gange dine efter, og jeg sådan, hvad du over? Folk vil også kræve en form for svar, fordi den du hele vores øh, aften, og vi skulle alle sammen trøste, og vi skulle løbe efter dig, da du var ned til havnen. Ja, og så det. kunne godt tænke mig at høre, hvad det var, der var så, øh, så jo lidt. Sådan havde jeg haft det. Jeg så havde jeg jo stået og... Jeg <laughs> havde taget notater. Hvad, hvad biler du der egentlig ind? Sæt ja. dig lige ned på den kraftol, vi fortæller du lige, hvad, hvad det er, der Men nej, nej jeg vidste ikke, og, og der er ikke nogen, der ved det den dag i dag. Den dag i dag er der ikke nogen, der ved, hvorfor øh, jeg, Lasse, græd i Malaga 2016. Myten om Malaga. Myten om Malaga. Der er ja, måske okay. en eller anden dørmand, der ved det. Bliver afvist <laughs> det er på grund af, at jeg Jeg ved det ikke.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 men det er vel en del af oplevelsen. Hos GRIFA får du juridisk dækning helt til højesteret. Skift til Krifa nu og spar op til 5.000 om året. Krifa vi tager dit arbejdsliv seriøst. Det minder mig rigtig meget om, jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt den her historie før, men det er Amen Yenne. Og selvfølgelig. I ved min gamle bedste veninde fra, fra de unge år. Står jeg, min Yenne. Og hun havde også en aften, og jeg kan huske, i hundestadet, der ligger et sted, der hedder går. Og det er sådan en ungdomsklub, og de en gang i måneden, så holdt de en fest. Selvfølgelig måtte man ikke drikke alkohol, men alle drak sig pisse stive øh, inden rundt omkring til priv. Og så øh, gik man hele vejen derud, og så drak man også, så også stiv og mødte folk på vejen. Det var nærmest en fest på vejen derude. Når man så var derude, så var man bare stiv. Ikke? Og tit så kunne man så ikke komme ind, for det var sådan noget, at for testen, så skulle man stå og sige som sig, en kylling på et ben. Og, sådan noget, og så stod alle de der pædagoger og sådan, du for forvuld, og så ringede de til ens mor og sådan noget, ikke? Og Jeg havde lige fået en kæreste der gik i 9. klasse der han hed Alexander, og han var øh, det man godt kunne kalde lederen for MX-banden i hun sted. Alfa handen Han var rigtig sej. <laughs> synes jeg jo i hvert fald. Der var også mange der syntes, som tror jeg, fordi han var altså, men der var altså du ved, sådan fordi han var sådan lidt en bølle. Hå, bølle. Men en sød bølle. Men du ved alle de der drenge, var sådan de seje drenge, de kørte rundt med sådan nogle MX'ere, så havde de med forskellige farver, så havde de en trøje, hvor der stod MX-banden bagpå. MX, altså en scooter eller MX. Det er Amex'ere, kender du ikke dem? Nej, de, de der, Det ligner lidt en motors. Altså, de er meget større end en scooter, og så er de sådan farve. Det sådan, man kører cross på og sådan noget. Ah, nøjagtigt. okay. Dem. Ja, okay. Ja. Også en lille side note der. Øhm, og øh, han havde så været med til den der priv, og så havde han givet nødende noget struerom. Undskyld, hvor gamle er I her? Vi er 14 måske. Altså, jeg går i syv. Han er jo en psykopat. <laughs> det er alkohol med 80 procent i. Hun ja, men, kunne være død. Det Le Le lever, da lever den dag i dag. Det gør hun lige bedste, bedste velgående, heldigvis. Det gør de heldigvis begge to. Men, men det, der er så sygt, sådan, jeg er ikke noget om det her. Jeg sidder et eller andet sted og drikker pisambon og taler et af et eller andet sted for et uskyldigt menneske. Og, og min kæreste, han har så givet Nynne en stor rom -shot. Og jeg ved ikke noget om det, men når vi så skal ud på den der vandring, som ligesom er højdepunktet for at komme ud til klubben, så starter Ja, det forstår jeg godt. Og hun græder bare. Hun begynder sådan at tale vildrede, og hun og hun og hun græder. Og, hun græder. Og, og jeg kan huske, at jeg tænkte sådan, hvad helvede er det Gider du og det er godt hold op. Altså, mindre jeg skal trøste over noget, men ellers så vil jeg godt bede dig om at holde op. Og hun kan bare ikke holde op. Og sidst så får hun så med noget med, at Alexander har givet hende det her strorum. Og der bliver bare, Ida 14 år bliver resten fordi at mig og Nylles forældre er bedste venner, så det er også noget med, hvis Nylles bliver hentet, så kan det også være, at jeg skal hente det, så sådan noget, ikke? Altså, kan Fint lige så godt tage os alle sammen med, med det samme skid, og skulle ikke køre to gange, vel? Nej. Altså... De sidder jo derhjemme og hygger også, og pigerne er ude, og så er der en der får lov til ikke at drikke så meget, fordi han skal kunne hente os senere. Eller sådan, forstår altså, ja, ja, ja, ja. der er et helt sådan øh, <laughs> rollspil der skal fordeles ud. Nå, og jeg er sådan, Nødne, nu, nu må du simpelthen, når hun fortæller det her, og Alexander har givet en stor om, at jeg bliver rasende. Fordi der er kun én gang om måneden, at den her fest, den foregår, ikke? Og jeg ringer op til Alexander på min og jeg er bare sådan, der hvad fuck i helvede er det, der foregår? Hvorfor er Nødne blevet syg i hovedet, ikke? Og han, han kører bare på den der AMX, så kan jeg høre sådan... Øh, og jeg er har bare fået et. Og så sådan... Hvad er, er struer, <laughs> Jeg aner ikke, hvad det er. Sådan, hvad er det? Er det en sprøjte, eller hvad? ikke altså er han sådan... Nå, det er procent... He he. Og så bliver der bare lagt på, eller et eller andet, ikke? Og jeg er bare sådan, vi kommer op på tanken. I sted er der én tank. Jeg tror ikke engang, den er der længere. Og vil du lige have noget sjovt? Deres, øh, deres slogan er, det er tanken, der tæller. <laughs> det kan godt lide. Det vil jeg aldrig glemme. Nå. Vi går ind der for at købe noget vand til Nynne, og vi, jeg kan huske, at vi så står ved... <laughs> så står var vi... Jeg har først af Nynne, der bare Hun de græder, men, men man kan også se bag i Hun har lyst til at lade være. <laughs> hun er virkelig sådan, hjælp mig. Hvorfor bliver vi med at <laughs> Og vi står der jeg og købt den der kildevand, og så kommer vores ven Sebastian ind. Han har en ret stor næse, kan jeg huske. Og han kommer ind og prøver at få Nynne til at stoppe med at græde ved at sige sådan, se Nynne, min store næse. Se, jeg har en stor næse, Nynne. Så sødt. Og Nynne, hun er sådan, ja, det ved jeg godt. Og så græver hun videre. Eller sådan, ikke? Og der kan jeg bare huske, der er det bare nok for mig. Hvis du ikke engang vil grine af, Sebastian, han står og griner med sig selv så er vi et sted ude nu, hvor du kommer til at afsløre os alle sammen, og vores brændert, og vores alkohol, det er i kroppen, foran pædagogerne ude på Bøbjørgård, og det skal stoppe nu. Så smækker han bare en flad. <laughs> nu, på tanken. Hold nu op. Hold nu foran, øh, hold nu op. En, en meget lille en, men, men det er en stadig en sådan Du ved, det er dask på kinden, men, men også stadig med nok op, kraft hold. til, Jeg at er sådan, op, nu er det nok. Nu stopper du. Nej. Altså, hallo, er der nogen derinde? Øh, og tanken med pers personen står der, og Sebastian står der, og det er ligesom om, at sådan lige to sekunder, så stopper den med at græde. Så er nu, hun, hun tilbage, så sådan lidt sådan, -agtig. hvad skete der? Altså sådan, tak for hjælp. Ej, det er sådan... Lider, sådan den der vand, og så går vi afsted, og så vi sure på Alexander resten af aftenen. Nynne, hun kommer jeg tror faktisk, det er at hun kommer med ind. Det kan så være, at vi bliver smidt ud senere på aftenen. Men med, jeg føler, at vi kommer igennem. Fordi Nynne går og spørger pædagogerne om de her mere stroer <laughs> Jeg har også bare pædagogerne. Hold kæft, mand. Nej, og det skal lige sige, at jeg har også været fuld på den der måde. Det er ikke, fordi Nynne, hun... Altså, det var jo Alexanders Men når vi altså har prøvet at græde, vi fuld. Vi altså har prøvet det. Der. Jeg tror, jeg ved ikke. Jo, jeg har også prøvet at graden er fuld, men, men i hvert fald så vil jeg bare sige at. Sådan, Fandt du ud, ud af kan hvor godt... hvorfor han græd? Also endda sådan en pludselig steg. Hvem er dagen efter? Hvem er dagen efter? Spurgt du ham ikke? Mm -mm. Du græd ikke? Nej, øh, nej, nej, altså, jo, jo jeg du... det nok, men, men jeg tror ikke, der har været Jeg tror, det har været det der struer der har gjort. Altså, tror, måske, hun har prøvet, vi var jo børn jo, vi har jo måske ikke prøvet da... at få noget der var så stærkt far. Hendes krop er jo gået i chok, eller et eller andet. Altså sådan hun reageret, Jo kroppen har prøvet at græde det der struer om, når det der ud. Også bare, altså, hun er ud. hun har været at få en breezer, og sådan ja, noget. vi sidder og drikker på med cacao og og bensin juice. ikke struer om vi børn. Altså sådan prøver de Han lyder altså også, Han lyder ja, lidt som. Bød. Han var faktisk han sød man en god Han har år. Den, jeg følte også dengang, der, der troede jeg for eksempel også, at det var normalt at vågne op og ikke kunne huske noget. Jeg havde jo lang, Hele min gymnasietid, der drak jeg jo åbenbart alt for meget. Fordi når jeg vågnede næste dag, så troede jeg, at det var normalt at vågne op, og så bare ikke kunne huske, hvad der var sket. Altså jeg vil sige, jeg, jeg har også haft blackouts stort set hver eneste gang, jeg har drukket, men, men at, altså, jeg vidste godt, at det ikke var normalt. Jeg bebe skotte var, var var fordi jeg havde drukket for meget. Det ved jeg ikke hvorfor jeg ikke vidste. Men, På en anden tid måske. Men. <laughs> men altså, Sagde du så til folk, sen, hvad kan I huske noget, når I regaler? Nej, vi, no, nej, nej, Fordi jeg tror at jeg seriøst var jeg troede altså det var ikke en sort plet, men der var mange huller. Det gider lige godt. Have. Havde du egentlig så altså, havde du egentlig øh, fik du så moralsk tålemand der, eller var det bare sådan, nej, men det er jo sådan der når vi drikker alkohol. Nej, nej, altså ja, jeg, ja, jeg havde skammet sat på hver eneste morgen, da jeg vågnede over de små, små, små ting, jeg så kunne huske, fordi at jeg drak rigtig meget. Og så ud over det, så havde jeg jo også dengang angst. Altså, så jeg fik meget af det der blues. Jeg føler okay. også, det er det, jeg lider mest af. Det ja, er det, der er hårdest for mig. Det er det der med at vågne op, og så bare kunne mærke den der helt tunge stemning i kroppen, hvor det virkelig er lidt ligesom dengang, jeg havde en depression. Ja. Altså ikke lige så intenst, men det er lidt samme følelse i kroppen faktisk Altså, Nå, der altså... det der med at vågne op, og så være sådan Hvorfor er vi her egentlig, og om snart skal vi dø? Nå, altså, det det, jeg kan tænke på Altså det er ikke for at lave sjov med de depression, men jeg kalder nogle gange min tøvmænd for sådan en midlertidig de depression ja. Fordi jeg føler virkelig, nu ved jeg ikke hvordan det er, men kæft, jeg kan være i kælderen mm. Altså sådan virkelig godt nok sådan meget langt ned hvor, ja. jeg føler, det, det er det værste. Ej, der er også mange ting, jeg har gjort, som jeg vil ønsker, jeg ikke havde gjort. Og jeg tror også, at meget af det der skam, skam er bare min hadfølelse i hele verden. Og man skammer sig jo meget. For eksempel, da brækkede armen, øh, da jeg var fuld. Mm. Øh, der, altså, der var kun 4-5 mennesker, der så det. Men det var så flot, synes jeg, at jeg var faldet foran folk. Og jeg havde været så klumpet, at jeg brækkede armen. Altså, sådan, det var nærmest en gang, at jeg var ked af, at jeg havde brækket armen. Det var mere min stolthed, der var såret over, ja. at der var nogen, der havde set mig falde. Mm. Og det var da, mine, altså, nogle af mine bedste venner så var lidt på stykker, jeg ikke kendte så godt. men Det var, sådan, det, det var ikke engang sådan, skaden i armen, og jeg skulle gå med gips over en måned. Men, men det der med, sådan at uh, nogen har set mig falde, fordi at jeg var fuld og ikke kunne styre mig. Jamen, det, den er jo ja. øh, bare følelse med, at man ikke havde... Ja, kontroltab. Mm -hmm. Det er kontroltabet også. Ja. Heller, altså ja. Jeg tror at sidst, jeg kan huske, at jeg virkelig, virkelig havde tø tunge, tunge tømmermandsblues. Det var da mig og Simon havde været i København. Og jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad vi havde lavet, men det er også underordnet, fordi det handlede ikke om aftenen for inden. Jo, det gør det faktisk lidt, for det var da Simon skulle holde sin 31-års fødselsdag, og vi var på Søpaviljonen. Ja, det var noget af den aften. Den aften, ikke? Det var. Og, og da vi så skulle køre hjem dagen efter, og vi sidder der i bilen, og jeg bare sådan kigger ud, kigger på Simon, og der, der, der kan virkelig bare de følelser, jeg havde i kroppen der, det var meget sådan, jeg tænker på, på at dø hele mm. tiden. Jeg tænker på, at Simon skal dø. Hvis der kommer en bil op på siden af så der sidder nogle mennesker i den, så tænker jeg, I skal også dø. Vi skal alle sammen dø. Og du ved, så er det kun det, min hjerne kan fokusere på. Samtidig med at jeg også sidder og tænker, at Simon er, ser flot ud. Han, han, er, han sidder der helt ren. Han kører bilen. Han ligner ikke en, der har det dårligt. Og så sammenligner jeg mig med ham og føler mig som et dårligere menneske. Ja. Fordi han virker, som om han har overskud og jeg ikke har det. Og så bliver jeg vildt ked af det over det. Og så tænker jeg, at Simon fortjener noget, der er bedre. Og du ved, øh, der er sikkert også mange, der taler om, at det er synd for Simon, han er kærester med mig, fordi at jeg er irriterende og dum, og jeg kan ikke finde af noget, og Simon er rigtig god. Du ved, så, så går min hjerne ned af sådan noget. Mm. Og så sidder jeg der, og så samtidig bare det der med, at kan mærke mit hjerte slå. Øh, det er sådan den der mærkelige knude i maven. Sådan, og, og man sidder bare der sådan, og, og kigger ud af vinduet, og jeg, og jeg ved bare sådan... Det her kommer ikke til at slutte, før jeg vågner op i morgen tidlig. Nej, hvor alkoholen ligesom er helt ja, ude af kroppen. Og hvor at angsten, fordi det her tror jeg også er lidt angst, altså sådan, det, det niveau af altså sådan, tyngde, der er i det. Og jeg tror også, at selvom du ikke lider af angst, så tror jeg godt, du kan få altså, angst af at drække. Lå, ja. Altså sådan angstlignende symptomer, ikke? Øhm, men, men jeg føler virkelig, at sådan, det, det, det, det værste er det der med, også på en måde bedste, men at kunne sidde og sige til sig selv, sådan, jeg må bare være i den her. Og hvis Julian havde været her nu, så ville han have sagt, du kunne bare ride den. Æh. Det er det, han altid siger. Så han, må man ride den af. Han rider sin tømmermand ja, som men, en fucking sådan, cowboy. Og man han må er... ride den af, og så, øh, så må man sige til sig selv, i morgen er der også en dag. Og det skal han alligevel have i det, er, han skulle god til. Ja, men det prøver jeg også bare nogle gange at sige til mig selv, så det er bare sådan, at, så må du så være i det her fængslende, omklamrende, lorte, øh, hoved som du har lige nu. Og så må du så bare sige til dig selv, at heldigvis, så, når du åbner øjnene i morgen, så er det forhåbentlig i hvert fald kun øh, 20 procent tilbage. Ja, ja, men det er jo også tydeligvis det, vi gør. Vi ridder den af, indtil vi skal ride igen, på en ja, eller anden måde. Ja. Altså, fordi vi fortsætter med at drikke. Ja, men jeg, jeg er faktisk... Det, det, det er meget det, jeg overvejer med alkohol. Altså, det er virkelig sådan... Men har jeg lyst til at have angst i morgen? Har jeg lyst til at få den der øh, virkelig tunge følelse i kroppen? Altså, der, der kan jeg faktisk godt... Nogle, og det, det overvejer jeg mere og mere for tiden. Okay, jeg tænker Altså, ikke. hvor at jeg virkelig har det sådan... Er det det værd? Jeg ved godt, at, at den skæler lige ved sådan fire... For i fire drinks, så har jeg det fint. Måske også fem. For i mere end det, så ved jeg, at jeg op og har det så sygt. Altså. Jeg tror bare jeg gerne, jeg vil bare lære at lade være med at drikke mig. Altså, til hvad, hvad, andet, hvad føler du det at du har gjort det til, øh, til et andet menneske, altså. Det ja. floveste, Men det kan jeg ikke... Det kan, kan du, ikke, jeg, kan du ikke det, sige det? Nej, det kan jeg ikke, fordi... Ej, der er noget, du ikke kan sige til os? Ja, der er faktisk noget, jeg ikke kan sige, fordi det er... Øh, jeg føler nærmest, det er ulovligt, det her jeg Nå. Jeg har løbet efter nogen, mens jeg har tisset. Nogle piger. Ej, fremmet? Hvad? Ja. Ja. Altså, har du tisset på mennesker? Jeg har ikke tisset på dem, men jeg løb efter dem, imens jeg tisset. Altså, imens... Okay, jeg kan godt sige det, fordi jeg bare ikke er den der. Så jeg føler ikke, at det er noget, jeg kan blive... Ja, jeg tror heller ikke, det er lovligt at løbe, mens man tisser. Selvom, selvom den var ude af min buks. Men, altså, var det... <laughs> okay, så, fint nok. Nå, løb, man fin... løb du, mens du tissede, fordi jeg... du skulle tisse, eller løb du sådan og viftede med... med jeg er stor stort tisset. Nede i Varte gad. Det er mange år siden, har... Der har du altså lavet mange klamme ting i afføring. Ja, og... Det og på det foretog, du også så skidt. Jeg ønskede, jeg glæde min egen lort den aften. Det går jeg ikke. Jeg hoppede pænt elegant over den, og så løb jeg efter de her to piger. Det, der sker, er, jeg står og tiser nede i Varte Gågade. Mine venner står også et andet sted, og så kommer der to piger gående forbi mig, så tænker jeg, det kunne være meget sjovt at løbe efter, mens jeg tissede. Det tænker du, Ja. Det tanke altså kommer nø, nø, nø, nø, nø, jeg kan da godt selv se det. Jeg kan da godt selv ja. se, den, den dag i dag selvfølgelig skulle du ikke gøre det, men, men, men lige i momentet, så synes, synes jeg, at det var verdens bedste idé. Forestil du dig, men, at du skulle ramme det med tisset? Men jeg synes, det er så svært at sige det her med, hvad det flogeste er, for det er som om, at, at, at, at når vi taler tømmermand, og når vi taler om mm. men så kommer det bare alt sammen på en gang. Mm. Og det er, sådan, det, det, det er svært at sige, hvad det floveste, fordi... Hver gang, jeg har drukket alkohol, så føler jeg, at jeg har været en clown. Ja, men det er altså, rigtigt. Jeg bliver sådan en persona på en eller anden måde, hvor sådan at, I'm the king. Ja, og Everybody ja, det else, ved shut jeg the godt. fuck up. ja, ja, ja det. Altså, <laughs> det er bare sygt, at jeg bliver det, når jeg ikke er sådan, altså til hverdag føler jeg, at jeg sætter andres behov først. Mm. Men det er som om, at, at, at får, jeg du at du drikker til min og... rigtige personlighed. Ja. Ja. Så jeg ja. håber for alt i verden, at på en eller anden måde, jeg kan, altså sådan, måske 50-50 på en eller anden måde, Ja, det, der er jo kommet over også lidt. Det er jo meget godt, hvis du fik lidt af det. Men det er rigtigt, hvad du siger, det der med... Jeg synes, det er svært. Altså, jeg synes, ja. det er vildt vild, vild svært, fordi så har vi også været til fest, hvor jeg er op ind på et dansegulv, og nærmest overbeviste dig om, at det ikke var, var mig, så du skældte hende ud, og holdt festen. Ja. Altså, og jeg så endte med at kaste op ud over næsten dig, ja. og du så sagde, så er det godt, kamerat. Nu skal du hjem. Tisede og tisse over Altså, Så det er bare sådan alt i en. Det er sådan lidt en pakkeløsning. Men det er også svært at sige, fordi nogle ting kan man også føle er totalt pinlige, selvom andre mennesker er røvlig glade. Altså, Fuldstændig. For mig, altså sådan For eksempel sådan noget der med at stille sig op ved et bord og sige et eller andet bøde, eller sådan det der med at påkalde sig opmærksomhed for andre mennesker. Altså andre mennesker tænker jo bare sådan, han er lidt stiv, og så drejer de hovedet væk, hvis ikke de gider at se på dig, eller så glor de på dig, eller sådan. Men, men så sætter du dig ned igen, eller hvad ved jeg, eller sådan. Det, det var der, men det den der med at vågne op dagen efter, så var jeg sådan, krævede jeg virkelig den opmærksomhed. Gjorde jeg opmærksom på mig selv på den måde? Mm. Øh, talte jeg så højt der? Eller sådan. Allerede det kan jo bringe den sygeste følelse af skam op i en, selvom at det er så fucking ligegyldigt, ikke? Ja, ja, eller en samtale, øh, man kan have med en inde på en natklub, man egentlig ikke er specielt gode venner med, men lige pludselig bare tager personen ind i sit liv og siger, jeg har det så svært lige nu, ja. hvordan gør du det? Altså, ja. du, du ser så glad og lykkelig ud, og jeg vil bare være lidt ligesom dig, og jeg tror ikke på mig selv, og de her ting, hvor det er så sådan så lidt, hvorfor? at ja. sidde dag, dagen efter og grave ned i den her samtale her, og virkelig være, være sådan, hvad, hvad laver du? Altså, men det er det der overdeling noget, det er virkelig en virkelig en ting, og jeg føler jo, at normalt så jeg føler nærmest ikke, at jeg kan overdele, fordi at jeg, jeg deler nærmest alt på Instagram, eller her med dig, eller i min anden podcast, eller sådan, men, men for mig er det også meget det der med, så fanger jeg folk. Ja, ja. Altså, og det ved du jo, altså sådan, min mund, den står i forvejen ikke ja. særlig stille. For at i på. det gør og, den godt nok. Det bliver lige endnu værre, og så fanger jeg nogen, og så, sådan, så taler jeg da og jeg af, at jeg lader dem ikke gå. Jeg holder på dem. Eller også så omvendt. <laughs> indtil de bare... Ja, indtil de falder om, som han... <laughs> Fordi de er så dør og Jamen, altså, ikke for noget, for noget vand at drikke. De, altså, de jeg holder dem i tre dage. Nej, ja. men, men det føles lidt sådan. Og, og, og så udover det, skal kan jeg også godt finde på at stille sådan nogle grænseoverskridende spørgsmål, fordi jeg vil have noget for andre. Og det er også det, jeg synes, skal være rigtig flot. At vågne op og så være sådan, hvorfor... Altså, det, fordi det, det kan jo føles grænseoverskridende for andre, at jeg er begyndt at spørge ind til, hvad end det måtte være. Hmm. Øh, og, og nogle gange kan helt huske, om de svarede, eller om de lavede en eller anden let øh, uvenning at komme kom udenom. Ikke? Altså sådan, det kan være alle mulige ting, man kan skamme sig over. Det kan også være det der med, at man har danset for meget, og godt ved, man ikke danser flot, og så får man de der flashbacks af, hvordan man stod og grindet op af en eller anden. Eller sådan noget. Det er forfærdeligt. Eller, jeg synes også noget af det, jeg altid øh, har været slem til, det er, at øh, det er at lyve for andre, når jeg bliver fuld. Ja, ja. Men... Men, men, men det, er lyver om, det er, hvor godt jeg kan lide personen, og måske, hvor forelsket jeg har været personen. Altså, jeg kan huske tilbage øh, i 9. klasse... Okay, du, du er blevet lidt forelsket siden du Jeg har været forelsket i nærmest hver en person, der lever på den her planet, når jeg har haft en promille over et. Altså, det er fuldstændig åndssvagt. Jeg kan huske en, øh, en fest i 9. klasse, hvor at jeg drak en hel flaske Jægermeister. Jeg havde fået en af de lidt ældre drenge... Og så griner du en ønde, hun fik et shot jeg, om det der. Det lyder fuld fuldstændig vanvittigt i 9. klasse. Ja, jeg endte med at pisse i en spand foran mine forældre, der jeg kom hjem. Ja. Men... Og så var altid noget, du kunne stå på benene. Jamen, det kunne jeg... Altså, nej, altså, der, du kunne bare i sengen? Der kan vi tale om en dreng, der bare blev slæbt hen af asfalt, imens hans ben bare hang imellem sådan, hans mor og sin far. <skræld> øhm, men der kan jeg huske, at der drikker en hel flaske jægermeister. og der har jeg søst... Jeg, jeg er blevet kærester med en pige til den af først, uden jeg ved af det. Og jeg får det at vide ved, ved, ved en af mine, altså, ved en af mine ej, andre kammerater, ringer til mig dagen efter og siger, Nå, du fik sku en kæreste i går, siger jeg om. Ja, øh, du, øh, du sagde til, til Emma, tror jeg, hun hed, at, øh, at du var mega vild med hende, og så hun til sydløret, også vild med dig, og så blev blevet kærester. Okay, så, hun jeg, var vild, det. så hun var vildt glad. Ja, hun kunne godt huske det. Men havde I haft noget kørende, eller hvad? Overhovedet ikke. Ej, men så er det jo ikke ægte kærester, jo. Det ved det jeg I ikke. Det, det er det var sådan noget. klasse, ja, andre Der var okay. i hvert fald, han, han sagde, at vi var blevet kærester, og jeg skulle så skrive til en sådan, hey, prøv jeg pæskede det, men altså, jeg var for fuld. Vi kan ikke. Altså. Jeg følte lige alligevel. Nej, vi kan altså sådan jeg var fuld, ja. altså jeg kan ikke Men Jeg kraster. har jo også mødt dig, altså hvor du har præsenteret mig for nogen du sagde du skulle giftes med, og hvad ved jeg, altså dagen efter så har du aldrig nogensinde snakket med dem igen. Nej, men jeg, jeg ved ikke hvad der sker. Altså jeg, jeg ved ikke hvad det er for mig. Bilde folk ind, det er mine bedste venner når jeg er fuld og dagen efter tænker jeg, at vi jo altså. Altså jeg lyver om andre ting. Hvad lyver om. Jamen det ved altså sådan jeg, jeg, jeg, jeg står bare og snakker og så, lige, så kommer der løjner ud af munden på mig. Og det er ikke sådan, fordi jeg vil lyve mig så meget sådan sejre eller noget, tror jeg, men tit bare sådan så, så, så over... en gang pynter lyver jeg om... Altså sådan ikke... Du ved, det er jo ikke, fordi jeg står og lyver om andre mennesker eller noget om sådan... Er, ikke noget, der kan sove nogen, forstår du, hvad jeg mener sådan? Det er ikke, fordi jeg siger... Ej, men også fucking ond mand her den anden dag, så øh, sparkede han et barn i hovedet. Altså, det er jo ikke sådan noget, jeg siger, vel? Men... Men du er, er bare sådan om, sådan om, hvad end det er vi snakker om, så du kan jeg bare finde på. Jeg godt krydder sådan, historien lidt måske. Nej, det er løgn. Altså, Det er liv. Og det, okay. det har jeg også nogle gange sådan stresset <laughs> lidt over, at det er jo ikke noget at gøre meget, og det her faktisk også noget at gjorde mere end gang. Men det jeg kan også huske, jeg vågnede, og så var det. du skal ikke dig over. Det er det her. der. Sager det der, og så var sådan, eller gjorde jeg, eller, og så frygtede at møde de der mennesker igen, fordi hvis de så ligesom vil altså, tage historien op på det, man har stået og sagt igen, så skal man jo enten så ved du hvad, når jeg er stiv, så kan jeg sgu nogen gange finde på at lyve lidt. Eller også, så skal man lyve videre. Jeg <laughs> og ikke kan huske Det ja. Det var det noget andet, du sagde i går? Ja. Var det det? Jamen, det er... Ja. Det er fandme en Frank Varm, det der. Jamen, det er nemlig det, det jeg mener. Altså, det, det, man, man skal slet ikke lyve. Altså, man skal bare stoppe med at lyve. Nej, man skal lade være ja. med at lyve, og man skal... Men hvad gør du med de her moral til tømme mænd? Ja, jeg rider den. Ligesom du jul. Du ridder den? Jeg, jamen, ja. jamen, jamen, altså, jeg spiser den, og så ligger jeg og siger til mig selv, at jeg ikke vil vil drikke igen og vil prøve at og finde på alternativer på, hvordan jeg skal drikke. Men, altså, lad os bare face it, så går der 24 timer, så kan jeg tage i byen igen. Yeah. Altså, der er ikke, jeg, jeg gør ikke noget med min morat. Jeg tror, altså, jeg er vir virkelig bare i dem. Yeah. Altså, jeg, jeg dyrker dem. Det gør jeg godt nok. Yeah. Jeg har ikke nogen gode råd til, hvordan du kan kæmpe med dem, hvordan du kan gøre det en eller andet. Jeg tager dem, mm. og jeg beholder dem, og jeg spiser dem. Så var det en klam... Jeg vil ikke sige lort, men ja. det, er, det er en lort. Som var det noget, du ikke så godt kan lide? Præcis. Ja, okay. Har du? Hvad gør du? Udover du. Nej, altså jeg ved det ikke, fordi det kommer an på, hvad for en af slagsene det er. Lad os sige den på Stevider. Den er helt voldsom. Altså, hvis, det, hvis det er den der mere sådan alt omkring mig mørkt og sort, ja. fordi jeg har drukket alkohol, og ikke fordi jeg har gjort noget, så, så, så prøver jeg virkelig bare at sige til mig selv, at i morgen, så er det overstået, at det her det er alkohol. Altså prøv virkelig at tale som en fornuft, og sådan tale kemien ind i det, og sige sådan, alkoholen har larmet hjerne, eller du er lav på øh, de her glædshormoner i din krop. Øh, hvis du går i seng nu, så er der en chance for, at du vil vågne op i morgen, og så vil du have det langt bedre. Altså det er virkelig sådan, jeg siger til mig selv sådan, det har ikke noget med dig eller virkeligheden at gøre, din krop er i en eller anden form for illusion. Og det, det virker sådan lidt underligt, men, og det er heller ikke, fordi det fjerner det, men det hjælper mig i hvert fald til at vide, at følelserne ikke er ægte. Okay. Forstår så, du? Ja, altså sådan, ja, ja. Jamen, 100%. Jeg tror... At, at, at det her, det er en, en situation, jeg har sat mig selv i, fordi jeg har drukket gift. Ja, Jamen, og, det er jo gift. Og det her, det er... Det, I går havde jeg den gode virkning af giften, og nu kommer bivirkningen, ikke? Det er, altså, det er, rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Det er det er gift, som også er lækkert. Det er, ja. Så var tryllidrækken der, og så, kom, så kom, altså, så, og så må man så tage de der bivirkninger med, <laughs> som så er, at man har det af helvede til at føle, at verden den ramler rundt omkring en. Fuldstændig. For mig i hvert fald, og, sådan, og det, det har jeg bare sagt til mig selv, og så det eneste, jeg siger, sådan, og så må du så overveje igen, næste gang, du skal drikke, om du har lyst til at have det sådan her, fordi du har jo selv sat dig i situationen, men så husker jeg også altid at sige til mig selv, at sådan, men du er sød, altså sådan, jeg kan godt lide nogle gange at sige til mig selv, at jeg er cute. Ja. Ikke alt sådan noget, at du er smuk og dejlig og god, og sådan, Ej, næste. bare lige sådan, men du er cute nok, <laughs> ja. altså du er cute, ja. og du er sød, og, altså sådan, og da, du skal ikke dø lige nu. Altså, well, for det, det er det, sådan jeg har det. Altså, ja. Du, cute, du har et cute lille liv foran dig stadigvæk. Man går i seng og skam dig. nej ikke skam dig selvfølgelig. Den anden, den er mere sådan, der har jeg virkelig brug for, at der er nogle andre mennesker, der fortæller mig, at jeg er okay. Altså, hvis jeg, hvis jeg har stået og råbt og skræd, eller hvis jeg har overdelt et eller andet, så har jeg behov for at snakke med mennesker, der også har været til festen, og så har jeg behov for, at de fortæller mig, hvor stive de var, eller øh, at jeg ikke var irriterende, eller at, at, at sådan, høre, hvad de bemærket på aftenen. Og så er det meget sjældent i virkeligheden, at folk skriver til en sådan, Jamen, det, sker, det var dig, jo. der var monsteret. Men det altså, det sker en gang imellem, men det er sgu ikke tit. Det er 1 10 gange, hvis ja. der er det. 1 en ja. milliard gange. Det er det for dig, i hvert fald. Ej, det er jo det. Og så det, som, nej, det eneste, jeg sidder og på også det er alle de her, du spurgte, hvad det floveste var, der er også vardubmær, hvor jeg er gået rundt. Altså, na, den har du også fortalt, har du ikke? Nej, nej. nej, nej, nej. Ej, der er flere år. Du ja. kan bare hive en til at op ad have en til op ad den, en til at op af den, den. Men lad os lukke den ned. Det er det, jeg også rigtig gerne vil. Men kan vi så ikke slutte på her, at altså, vil du ikke tage mig med til det arrangement? Må jeg ikke snart, når du siger jo nej, altid Jeg har spørgt derfor. Jamen. Det er fordi, der, der drikker vi kun om. Og <laughs> du må godt komme med en dag. Jeg vil så gerne med. Vi sender live, måske en dag fra var Nej, det vil jeg gerne. Nå. Okay, jamen der er så finu, finu, bambino. Det er en person, der siger tømmerbobster der. <laughs>